Nagyvárosi dilemmák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 Köszönjük a hallgatót, Bányai az csak Vidor Ferenccel hülünk már itt, és annak a beszélgetés sorozatnak most az utolsó részéhez érkeztünk, mire egy új témát fogunk a jövő alkalomtól kezdeni, egy vita sorozatot fogunk elindítani, amit már jó néhány alkalommal részletekbe vettünk, egységben álló ellentétpárokat, ő sorolt fel Vidor Ferenc paradoxonokat, amik az urbanisztikának a hátterét, alapját, sőt, én megmerem kockáztatni, hogy a egész emberi gondolkodásnak a hátterét adják. És ma ennek a sorozatnak, ennek a, ezeknek a pontoknak a két, mondjuk úgy, hogy utolsó részhez érünk. Azt mondhatod, hogy ez azért nem igazán utolsó hisz, ezt bármikor kiegészíthetjük, mi, persze. Ma a virtualitás, realitás, illetve a szakrális és a profán dinamikus ellentétéről, vagy egységben lévő ellentétéről lesz szó. Hát akkor hadd idézzem föl talán még egyszer azt, amiről eddig szó volt. Talán emlékeznek a kedves hallgatók, akik hallották a történetet, amikor elmeséltem, hogy... Jó néhány évvel ezelőtt, amikor meghívtak Fokvárosba, Cape Townba, Dél-Afrikába, az ottani urbanisztikai konferenciára, és rendkívül nagy dilemmám volt, hogy vajon hát soha nem jártam ott, az apartheidről hallottam, szóval voltak elképzeléseim, de egy nagy nemzetközi konferencián, ahol főleg helyi szakértők, de külföldiek is voltak ott, Hát, mi, mi, mi a csodát tudok nekik mondani, ami általános érvényű. És akkor jutottad eszembe, hogy érdemes végig gondolni, hogy Bányai Géza említette, nem csak az urbanisztikára vonatkozóan azokat a paradoxonokat, vagy ha tetszik ellentétes egységpárokat, amelyek erre a téma területre lehetnének jellemzőek. Hát most fölidézném azt a tizet, érdekes módon az járt ad eszembe, akkor tizet gyűjtöttem össze, kicsit a tíz parancsolatra utatálásként. Hát a tíz ugye bizonyos értelemben az emberiség számára egy rendkívül fontos szám. Gyorsan felvázolom most még egyszer emlékeztetve magunkat, mindannyiunkat erre a tízre, és aztán amikor hazajöttem, akkor még gondolkodtam rajta, és úgy éreztem, hogy még kettőt hozzá lehet tenni, és hozzátem végül az is kiderült a 12. Mert a 12 is egy nagyon jó. Szám. Is egy nagyon jó Igen. szám. Hát lehetne, lehetne még játszani tovább a számokkal. De maradjunk most egyelőre ennél a 12-nél, Hát ennek a legutolsó a legutolsó kettőről fogunk ma beszélni, beszélgetni, de fölidézem azért mégis azt az első tizet, amiről beszéltünk. Tehát az első volt az, amikor szembeállítottuk a holisztikus, tehát a teljességre törő szemléletet, amelyik ugye túl annak a lényeges vonásá most divatossá is vált, ugye holisztikus medicína, holisztikus urbanisztika, nagyon sok területen jelenik ez még, amelyik szemben áll, vagy mellette áll mondjuk így, a specialista, az analitikus, a részletekben elmerülő, mondjuk így parciális gondolkodásmóddal. Ez volt az első. A második témaként kiemeltük a demokratikus, a demokráciát állítottuk szembe, vagy helyesebben az autokráciát állítottuk szembe, a diktatúrákat állítottuk igen. szembe a demokráciát. Ma, ahogy fejlődik a demokrácia, ismét úgy tűnik, hogy a demokráciát szebbállítják sok hét egyre, inkább az autokráciával. Igen, igen, és aztán érdekes módon, akik emlékeznek rá, talán még tudják, hogy elmondtuk, hogy demokráciákban is találunk, a parciális szóval, hogy mondjam autokratikus vonásokat, és akármennyire mondhatnám aztán tragikus vagy komikus, hogy nem egyszer a legcsodálatosabb építészeti alkotásokat éppenséggel atokratákozták létre mm. sokszor. Tehát a paradox még duplán vagy triplán is megjelenik ebben a témában. <kül> Na most a harmadik párként, vagy ellentétes egységpártként a közérdeket állítottuk szembe, vagy állítottuk a magánérdek mellé. Erről is bőven beszélgettünk annak idején. <kül> Negyedik témánk volt a laikusoknak és a szakembereknek a viszonya. Hát itt is csak utalni szeretnék arra, talán nem árt még egyszer megismételni, hogy az urbanisztika, tehát a városkutatás, várostervezés témája nem olyan mértékben elfogadott az átlag előtt, mint mondjuk az orvosi szakmái. Holott ez is egy szakma, és tulajdonképpen az egyik problémája ennek a területnek az, hogy mindenki szakértőnek érzi magát. Tehát a éppen úgy, mint a tulajdonképpeni szakértői, akik ezt tanulták, vagy ezzel foglalkoztak. Az ötödik témánk az szintén egy alapvető téma, az érdekeknek és az értékeknek a viszonya mind a kettő, akiben nagyon nehezen meghatározható egyéni érdek, társadalmi érdek, vagy közérdek, mit tekint, és ki mit tekint értéknek. De mégis érdemes volt ez, ahogy ezt végig gondoltuk, és ennek is különös jelentősége van az építészet és az urbanisztika vonatkozásaiban. A hetedik témánk volt az együttműködésnek és a vetélkedésnek, tehát a kooperációnak, a, a a vetélkedésekkel való szembeállítása, a kompetícióval, na idegen szót használjak erre. Itt is megállapítottuk, mind a kettőnek van létjogasultsága, csak megtalálni adott tématerületeken, adott helyzetekben a helyét egyéneknél is fölmerül, ugye a vetélkedés és az együttműködésnek a viszonya, kistelepülésekben, nagyvárosok esetében, országok esetében alapvető egzisztenciális témája ez a világunknak. A nyolcadik témánk volt, a két ökotéma, az ökonómia és az ökológia egymás mellettisége és szembeállítása. Azt nem kell mondanom, hogy hála Istennek az ökológia az utolsó évtizedekben ugyancsak divatos lett, de ennek a két ökotémának a vetélkedése és együttműködése alapvetően hadd ki nemcsak az urbanisztika világában, hanem emberi társadalomban. A kilencedik pár, amit érintettünk, a, a különféle térbeli léptékeknek az egymással való, ha tetszik, vetélkedése vagy együttműködése kapcsolódva az előzőköz, tehát a különféle térbeli nagyságrendeknek a, a viszonyai egymás, egymása, egymás mellett és egymással szemben, tehát kinek adunk prioritást, tehát a helyi érdekeknek, vagy, vagy a... Úgy nevezett lokális, vagy globális igen. érdekeknek. ha Hadd jegyezzem, egy meg nem tudom, hogy mondtam, hogy van, van egy ilyen, a, mondjuk az angol a smoke és a, a, és a fogból, tehát a füstből és a ködből, és a ködből. ugye magyarul is mondjuk füstköd keletkezik, a smog szó. Igen a globálisból és a lokálisból most divatba jött egy glokális kifejezés, hát a humor kedvében. Kicsi lett a föld. Igen, de használják ezt már, Igen. ugye nem globális és nem lokális, Igen. tehát ennek az együttese, amelyiket hát... -e, ahogy az emberiség szépen. fejlődik, úgy a probléma, hogy oda fog menni egy globális vagy univerzális. Igen. Mert ha a környezetünket is elszennyezünk, elszen, majd a követ, más bolygókra is e, áttelepszik az ember, akkor ez a kérdés hirtelen néptéket fog. De hadd a... tegyek hozzá, ha már itt ezekről a szójátékokról beszélünk, hanem mégis van egy ilyen érdekes tartalmat, Tulajdonképpen ez az ellentétes egységpárt szimbolizálja. A, a rurális, tehát a falusi és az urbánus szónak a összekapcsolásából kitaláltak a rurbánust a rúr, rúrben angolul ez egy időben ugyancsak divat van most már kevésbé használjuk de mondom a, a nyelvi játék is valahogy próbál alkalmazkodni hogy hidat verjen a, a végletek között <kül> végül a tizedik pár amit érintettünk az az, az idődimenzió okozta mondjuk így feszültségeket igyekszik oldani tehát rövid lejáratú közép lejáratú vagy távlati módon gondolkodjunk mindegyikre szükség van. De ugye a mi témánk, a, ezt kimerem mondani, a legszorosabban a nagy táblatú gondolkodáshoz kapcsolódik. Hát ez volt, hogy végigkutattunk az eddigi tíz mondjuk ellentétes egységpár, vagy paradox közelítés, vagy nevezhetjük annak, aminek akarjuk végül. Hát amire most rátérünk, tehát ez a tizenegyedik, ez a realitá... A, Realitást, mondjuk a realitást, vagy ha tetszik, egy kicsit túlmegyek ezen bizonyos értelemben a materiális világot, a konkrét világot, a megfogható világot, a közvetlenül megfogható világot próbálja szembeállítani, vagy összekapcsolni a virtuális világgal. De érdekes módon ennek a, a szakmákban különben már együttesen jelenik meg ennek a virtual reality, a virtuális realitás Fogalma. Na most ez jelzi, hogy milyen rendkívüli nagy mértékben veszi tudomásul a világ ennek a, ugye a kommunikáció területén és a legkülönfél év szférákban a, annak a jelentőségét, hogy kevésbé vagyunk az anyaghoz kötve, vagy nem csak az anyaghoz kötve vagyunk kötve, vagy kicsit... Továbbugarva a témával, hogy a helynek a jelentősége, a helyen való túllépés, tehát a statikus gondolkodással szemben hangsúlyozok a dinamikus gondolkodást, és így tovább. Tehát a virtualitásba tartozik, voltak éppen az internetnek, a mobiloknak, a, a hát hogy mondjam, az újfajta vizualitásnak a, a, a térhódítása. De elnézést, hogy én meg ezen gondolkoztam máskor is, többször te említed ezt a virtualitást, és egy picit úgy gondoltam, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon új dolog, ez mindannyiunkat izgat, de nagyon régen ez nem létezette. Tehát a, a képzelgés például az, az nem egyfajta ilyen előzmény ennek a virtuális alitásnak, hogy például megalomániás elképzelések például egy, mondjuk egy város tervezésében, ami, ami túlmutat a valóságon, és olyannak látják a, a valóságot emiatt, amilyen nem. Az utópiákra gondolsz? Én olyan erőltetett gondolatokra gondolok, amiket amikben benne élhetnek emberek, és kiózanódva azt láthatják, hogy a valóság egy picit más. Tehát mondjuk csak, hogy röviden nézére, gondolom, mit tudom, az ötvenes években nagyon ö, nagy terveket szőttek és az emberek egy olyan illúzióba éltek, ugye erős párt és állami ösztönzésre, hogy, hogy valami nagyon gyönyörű valóságot építenek, és azt, amit létrehoztak, és később ma ö, hát eléggé hogy mondjam, szomorú szívvel nézzük a maradványait, azt akkor nagyon gyönyörűnek és nagyon előremutatónak látták, mert úgy olyannak akarták látni. Kicsit olyan, mint a számítógéppel varázsolt világ, amit most ellenben tényleg láthat a szemével az ember, és, és ugyanúgy nincsen. Hát persze, hát a fantáziánknak, annak óriási jelentősége van. Az jutottad eszembe, hogy az első írás, idegen nyelven, amit én megjelentettem még ifjúkoromban, Bécsben, az Avba című építészeti urbanisztikai folyóiratban, annak az utolsó mondata az volt, hogy az életünknek a legalapvetőbb hogy mondjam célja bizonyos fokig, vagy amit szeretnénk megvalósítani, a realitásnak az összekapcsolása a fantáziával. Én nem virtualitást mondanék, hanem fantáziát é. ebben az esetben. De egy másik dolog jutott eszembe, amit felvetettél az jogos, a, hogy hogyan látjuk a világot. Egy, egy líraibb, egyben bizonyos értelemben prózaibb dolog. Karintinak egy írása jutott az eszembe. Már nem tudom, hol, hol, vagy melyik munkájában van ez. Ha jól emlékszem, valahol leírja azt, hogy az oktogonon egyszer följött a, a mai kisfeladalattinak a megállójáról. És följött, és egyszerre a világ teljesen megfordult, szóval nem a szokásos formákat látta, egész egyszerűen e, percekig tartott, ameddig visszazökkent a, a, a megszokott a természetesbe. Aztán ez mindannyiunkkal előfordul ilyen, ilyen furcsa helyzet, hogy e, csak én magam egyik gondolatát mondom, hogy nem, nem egyszerű jöttem le a Mehwald ligetnél, ott vártam a 11-es autóbuszra, és egyszerre csak ránéztem az emberekre, a rengeteg sok emberre, akik jönnek, mennek, innen, onnan, és akkor hirtelen elfogad, Uramisten, de furcsa ez a világ, ezek honnan jönnek, hova mennek, mit akarnak, mit akarok én. Mm. Szóval van ez néha, hogy egész egyszerűen egyik pillanatra az ember kizökken a maga konvencionális feladatorientált világából, és akkor rákérdez, ez a ki vagy te, ki vagyok mm -hmm. én, mit akarunk, hogy vagyunk. Ezek, ezek, ezek szép pillanatok. Yeah. Bizonyos értelemben hát ez, ez is jelzi, ha tetszik, virtuálisnak nevezhetjük, kár itt a terminológián vitatkozni. Bár itt a virtualitásnak, ugye ez a, ez a virtual reality, amivel itt küzdünk, ez, ennek, ennek sokkal technika van Hát egy óriás és biznisz és sok-sok sok mindenféle. Tehát a, a realitás azért ott van mögötte. Vagy ha tetszik, fordítva, a realitás hogy ott van a virtualitás, mm -hmm. de a virtualitásnak is megvan a maga reális pár. Hiszen mindegyik vár, amiről beszéltünk, a kettő együtt értelmezhető. Igen. Csak a... a fantáziában érzek például szabadságot, de a virtuális realitásban pedig érzek manipulációt. Tehát, manipuláció tehát Éppenséggel mindegy. a fantáziát köti meg, és igyekszik egy másfajta keretek közé szorítani sokszor. Ez igaz, de manipuláció az egy, az egy nagyon általános szó. A, a felsorolt tíz témában mindegyik manipulálható, kisebb mm. vagy nagyobb mértékben. A manipuláció az egy emberi attitűd, hogy valahogy egy kicsit a magam, vagy egy adott társadalmi csoport érdekében befolyásoljam éppen azokat Igen. az aktivitásokat. Na de hát visszatérve, tehát a, a, a virtuális világra ezt is érintettük már egy korábbi alkalommal. Úgy tűnik, mintha most olyan mértékű lenne, oly, olyan, olyan óriási területeket és témákat öleláll ez új újfajta vir virtualitás, hogy mint egy szimbolizál, megint egy divatos szót mondok, ugye sok, a szakirodalomban sokszor megjelenik ez a paradigmaváltás gondolat, úgy tűnik, hogy a, a, az információ, a, az internet, és, és rengeteg olyan eleme van ennek a szférának, hogy úgy mondjam, amelyik radikálisan változtatta, illetve kisebb mértékben, még mi nem tudjuk, hogy az elkövetett 10-20-50 év mit hoz ebben a tekintetben, de mintha radikális, tehát paradigmaváltozás jellegű, vanásoknak vagyunk a, a tanulja világokban. Azt hiszem, ezt is nem egyszer idéztem már a Marshall mcluhan a munkáját, a, a Gutenberg galaxist, amit most éppen nemrég került el közömbe, a kezembe egy könyv van, kellő kritikával illetik a Gutenberg mással megruhannak ezt a munkáját, de mégis úgy tűnik, amit ő felvetett, az is paradox jellegű, tehát el fölmerte vállalni az, hogy a 501 néhány évvel ezelőtt bekövetkezett radikális változásnak a megindítását, amit Gutenberg nevéhez kapcsolunk, annak nem csak előnyei voltak, hanem hátrányai, hanem hátulütői is. És voltak éppen ugyan, ugyanígy vagyunk ezzel, hogy most milyen mértékű paradigmaváltás volt ez akkor. Hát persze ez nagyjából összeesett néhány évtized elterjedéssel, Amerika földfedezésével, középkor, sokan a középkor végét, és ehhez a korhoz kötik, tehát újkornak a kezdetét. Nyilván nem egy perchez, vagy egy évhez de egy bizonyos néhány évre, vagy akár évtizedre kiterjedő korszakhoz, amikor át bizonyos értelemben észre is vehetjük azt, hogy milyen erőteljesek ezek a, ezek a változások. De talán a Gutenberg-galaxis azért igazából a 19-20. századra fejlődött ki. Igen. Galaxis méretűvé, ugye amikor a írott uh, tudás de... az olyan mértékig uh, elterjed, és olyan mérték hozzáférhető. Tehát mindenki nem részére, hát ugye korábban főleg a papság volt az, aki, aki, aki nem volt analfabét. Azért a embernek a könyvei azok még nagyon drágák voltak, és Verszé. nagyon kevés példány Na, hogy hát az információ akkor a, a, a szent képeknek a, a, a templomok való kifüggesztésével, a, a színes ablakokból, hát a bibliai történeteket a köznép úgy, úgy tanulta, meg úgy ismerte, meg hiszen olvasni nem tudott. Na most a olvasás elterjedésével, ez mindenkihez eljuthatott. De most megint egy radikális változás van, de ezt is, ha jól emlékszem, egyszer érintettük már, hogy a televíziós korszakkal megint bekövetkezett az, hogy szemtől szembe találkozhatunk, de nem csak a hangját halljuk, hanem látjuk is annak, aki, akivel ám legyen bizonyos, akik egy oldalú kapcsolatot teremtünk, Igen. vagy teremtettünk, hiszen a televíziós személyiség, legyen politikus, vagy színész, vagy bárki, ő beszél, mi pedig hallgatjuk. Igen. A, hát a könyvel is ez a helyzet. A könyv ugye ott van előttünk, ő beszél, de válaszolni nem válaszolunk nekünk, tehát tovább gondolkodunk. Azzal a különbséggel, hogy a, a könyv betűi, azok nagyon átvít értelembe meg azt, amiről vagy akikről éppen szó van. A televízió képernyőjén virtuálisan meg is jelenik. Tehát a virtuális forradalomnak, hogy úgy mondjam, egy további lépéssel. És a legújabb, <coughs> ugye emlékszem, hogy ezt is érintettük egy alkalommal már, de érdemes erre most is visszatérnünk. Tehát a virtualitásnak az a formája, ami most már technikailag is megvalósult, hogy a virtuális képeknek vagy képsorozatnak a nézője, vagy nézője és hallgató együttesen reflektálni is tud. Ez sok évvel ezelőtt, hát nem is olyan sok, de jó néhány évvel ezelőtt egyik amerikai barátom említette, hogy ott már rendkívüli módon elterjedőben vannak az olyan szerű, mondjuk így jobb hiány mondom, maszkok, Igen. amit bármelyik szereplő vagy néző néző és hallgató együttesen magára tesz megy, megy a, a program és bizonyos gombnyomásokkal <gül> épp úgy mint a a számítógépen tehát a az egérrel tehát van, van egy egere, hogy úgy mondjam, hogy tetszés szerint manipulálhatja azt a programot. Na most az illető azt, azt is elmondta nekem akkor, hogy ennek fük, két fő ága volt, hadd idézzük fel ezt most újra, az egyik, mondjuk a szexuális ág, ahol ugye tetszés szerint manipulálhatja e az Távolból illető. valakivel. Virtuálisan együtt, azt ha. csinálhat vele, amit akar. Tehát úgy, úgy csinálhatja a programot, hogy virtuálisan. Uh -huh. Tehát egy kicsit egy... egy hogy mondjam, modernebb formája a bajőrségnek, akármennyire szomorú, de mégis Igen. egy virtuális valami, ami, ami mondjuk a személyes kapcsolatoknak egy, egy mérhetetlen eltorzítása. De ez a kisebbik zűr, amit a, ahogy a beszélgetésre visszaemlékszem, a komolyabb az arról volt szó, hogy ennek van egy militarista ága Igen. is. Tehát a militarista ága az pedig arról szól, hogy hadsereget, mit tudom én, repülőgépeket, a világon mindenfélét távirányíthat, amit gyerekek csinálnak, ugye, gyerekkorunkban, mivel most már távirányított repülőgép, távirányított vonat van, de virtuálisan egy százezes hadseregnek, ha akar, ugye virtuálisan az illére állhat, megparancsolhatja az atombomba ledobását, virtuálisan végül is a hat, hat vezetés legalábbis az amerikai már nagyjából így is működik. Igen, de, de ez egy rendkívüli veszedelem, mert hogyha rászabadítja az embereket arra, hogy ez, ez hogy, hogy ilyen értelemben működjenek. Hát sajnos az amerikai filmeknek egy jelentős része ugye sokan vitatkoznak azon, nem fejeztem be a mondatot, sokan vitatkoznak azon, hogy az ilyen haditechnikai filmek, ezek előnyösek vagy hátrányosak, hogy az emberek kiélhetik az indulatukat, vagy pedig mintának tekinthetik. Igen. Tehát visszatérve erre, mondjuk ennek az ilyen fajta ennek a virtuális realitásnak, tehát ennek a lehetőségnek, én legalább olyan nagy mértékben érzem a veszélyeit, mint az előnyeit. Na most ha kérdésem az volna, hogy hogy kapcsolódik ez szóval a városhoz? hogy az, mert mondjuk egy megoldást én is láttam, ez a megoldás, ez az, amikor ö, a tervező épületet tervez, és megmutatja a megrendelőnek azt, hogy ez most milyen Épület meg tudja a térbe mutatni, be lehet menni, át lehet menni a, a helységeken, különböző fényviszonyok között meg tudja mutatni, még mielőtt megépítenék. Na jó, hát ez az internetprogramoknak, illetve az, a számítógépi programoknak most már óriási változatai Igen. vannak. Ugye valaha, amikor én még az egyetemre jártam, ugye ábrázológia, meometriát tanultam, hogy sokat kellett van a szenvednünk, mm. ameddig... Meg kell, tudom, akkor eleket készíteni, mindenféle rajzokat, persze, meg mutatni. Meg a perspektívát meg. megrajzolnunk. Most egy-egy gomnyomással, ugye megvannak az alapkoordináták, és pillanatok alatt a számítói kivetíté tetszés szerinti szögben állítja be azt a perspektívát, amit, amit éppen, éppen kívánunk. Na most ez a mérnöki munkában, ez, ez a realit virtuális Igen, realitás, ez Igen, most jó, ez, használható. Ez, csak, ez, ez nagyon hasznos, Igen. és bizonyos mértékben. De hogyha tesz ki a városra? Enyhíti. Én nem erre a fajtára gondolok, mert a, a, tehát a modern információs technikának rendkívüli jelentősége uh -huh. van. Nem csak tehát az építészeti tervezésben, hát a gyógyászatban például. Amikor olyan háromdimenziós képeket lehet most már kapni egy-egy belső szervünknek a működéséről, amely korábban elképzelhetetlen Igen. volt. Aztán az egyik Nobel-díjat is többek valaki éppen ezért kapta, mert olyan, olyan eljárásokat fejlesztett ki, amivel, amivel még pontosabb diagnózis lehet állítani bárki a ez megváltoztatja rö. a városénk képét később? Vagy, vagy nem, közelebb ez, hozza a várost, ez meg a falut, ugye nem. ezek a dolgok átvágják a fizikai határokat. Igen, de tehát ezek talán mondanám, ezek jobban modellezik, tehát egy de két iránya van ennek. Az egyik ez, az info, ez a technika, amelyik a tervezői munkát egyszerűsíti vagy enyhíti. De ez egy, egyik szférája a témának. Mondhatjuk a kisebbik. Mondhatjuk a kisebbik. A, a másik az, hogy olyan mennyiségű információt tudunk a modern számítógépes technika nyomán összegyűjteni, amelyik, amelyik hasonlítható tulajdonképpen a, a meteorológiához, tehát olyan értelemben én, én többször értem a meteorológia és az urbanisztika közötti párhuzamokkal és a differenciákkal is. Tehát érdemes talán erre most a virtualitás kapcsán is visszatérni. Tehát a szám, ha ide veszünk most a számítógépes alkalmazásokat, hogy a meteorológiában korábban az előrejelzések azok hát rendkívül bizonytalanok voltak, ugye. Még én emlékszem, néhány évvel ezelőtt még úgy hangzott a, a, a szlogen, a várható időjárás a következő 24 órára tették hozzá még 10-15 évvel ezelőtt. Most már ugye minden időjárás előjelzés minimálisan 4-5 napra szól. Minim. Ugye az első napra, a következő 24 órára, hát igen nagy biztonsággal mondják meg, a következő két-három napra is még elég nagy biztonsággal, és körülbelül 5 hat nap után bizonytalanodik el, de elég nagy valószínűséggel mondják még meg. Na most ennek az alapja, tehát olyan mennyiségű információt tudnak földolgozni a modern komputerek, a modern számítógépek, amelyek már lehetővé teszik a, a valószínűségnek egy, egy, egy biztonságosabb valószínűséget. Na most a, az urbanisztika, a városfejlesztés tekintetében ez lényegesen komplikáltabb, vagy bonyolultabb. Tudni, a városfejlesztés, vagy várostervezés, nem ne menjünk most bele a részletekbe, hogy a fejlesztés tervezés között mennyiben analóg, és mennyiben tér el, nem olyan egyszerű a dolog. Mert a meteorológiai szféráiba, hogy úgy mondjam, eddig még nem tudtunk beavatkozni. Ugye egyszer-egyszer olvastuk még az elmúlt években, aztán éppen Pécset fordult elő, hogy ágyúval lőtték a, azokat a felhőket a égesével. És aztán, hát én nem tudom milyen eredményeket értek el, de hát elég, elég, bizonytalan, elég bizonytalanok voltak az eredmények. De a lényeg az, most kicsit általánosítva a dolgot, tehát a beavatkozás, amit az emberi tervezés vagy fejlesztési elképzelések jelentenek, az a meteorológus síkján, síkján gyakorlatilag még nulla, vagy, vagy egészen minimális. Tehát tervezés, fejlesztés a meteorológiai sikján, majdhogy ma még nonsensenek vagy ilyen, akár humorosnak is tűnik, hogy meteorológiai tervezés. Igen, még az előrejelzés sem jól működik. Az előrejelzés igazán... már elég jól működik, De egy bizonyos időn belül. Még, igen. Na most a, a paradox, amit korábban nem is egyszer le is írtam, vagy a gondolat, hogy a városfejlesztés tervezés esetén pedig a, az előrelátás, a prognózis gondolat, az, az elhanyagolt, mert ugye a bizonyos értelemben az emberi gők is azt mondja, hogy ezt én vagy mi mm -hmm. megtervezzük, mondják a politikusok, de mondják a városépítés szakemberek, és akkor ez így is lesz. És a legritkább esetben lesz. Pontosan úgy, ahogy azt, most én mondom ezt a szót, nem megtervezték, eltervezték mm -hmm. a magyar szójátéket. <gül> Jól eltervezték, ezért. igen. Igen, mert ez a fejlettebb országokban talán mondanám úgy, hogy a terv és a prognózis közel áll egymáshoz. Minél elmaradott ebbe egy, egy ország, annál nagyobb feszültség van. Megint én mondom az eltervezett koncepció, vagy én nem tudom, minek nevezzem, és a későbbi valóság között. És itt ez a virtuális valóságnak az alkalmazása például ugye, ez elősegítheti. Igen, dem, demonstrálni a jövőt játékosan, szinte úgy, Így mint van. a játékok. Így van. Tehát pontosan ez is hozzásegítheti ahhoz, hogy a tervezési, minden egyes, különösen a városléptékben, vagy akár a közgazdaságban is, a tervezési folyamatban, most nem kifejezetten a műszaki tervezésre gondol. ezt is említettük már egy alkalommal, hogy a magyar nyelv, még rendkívül gazdag fogalmakban, a terv esetében egy kicsit szűk, mert ugye angolul van plan, project és design, németül is plan és az ami még nem ugyanazt jelenti, Nálunk hozzá kell tenni, hogy ez egy gazdasági terv, építészeti terv, műszaki terv. terv Projektre nincs is rendes szavon. Hát csak a projekt. Projekt, vagy projekt. De legalább azt tudjuk szabad. csak magyarul mondani. Igen, igen. igen. Tehát ezek, ezek nem ugyanazt a fogalmat akarják. Na most itt, itt az az érdekes, hogy... hogy ezzel azt szokott mondani, hogy a magyar nem bölcsen tervezett eddig, vagyis nem törődött a tervezés? Nem, hanem ez, ez, ez, ez a, a szakmai területen is bizonyos nyelvzavart okozott. Különösen amikor idegen nyelvből fordítottuk le, akkor vagy hozzá kellett tenni, hogy milyen tervről van szó, vagy, vagy átvenni az idegen kifejezést, a projektum, vagy, vagy, vagy a többieket. De visszatérve még erre, hogy a majd, hogy azt mondja, ez nekem régi hobbim már sok-sok éve, vagy lassan már évtizede, hogy a terv és a prognózis viszonya az rendkívül fontos lenne, hogy olyan terveket készítsünk, megint csak visszautalak a fantázia és a realitásra, vagy olyan terv alternatívákat, a, ahol a, a megvalósíthatóság közel áll ahhoz, ami, amit én elgondolok, ami tényleg meg is valósul. Tehát a prognózishoz. A terv és a prognózis viszonya az közel áll egymáshoz. És erre hát megen, már azt, hogy használtam, hogy Mint egy a, a hiperbolánál, mint egy aszimptotikusan Igen. közeledik. Soha nem. Olyan külső tényezők, tény, nem vagyunk istenek. Mindig bekövetkezhetnek olyan elemek, olyan ö, meghatározó, később meghatározó vonások, amelyek az én tervemet befolyásolják. Amit nem tudhatok előre, mert nem vagyok nem, nem tudunk isteni szerepkört Igen. játszani. L léteznek már ilyen eszközök, amik, amik ezt elősegítik, ilyen modern eszközök? Hát persze, hát a modern eszközök, hát én nemrég voltam kin, illetve három, három egymást követő évben voltam Weimarban, ahol ilyen nagy nemzetközi EU konferenciák voltak, ott ö, egy, ahol fiatalok is vettek részt, fiatal kutatók, tervezők, építészek, szociológusok, közgazdászok, és egy lengyelte, most azt hiszem testvérpár volt, mert ugyanaz volt a nevük, ha csak nem házastársak, nem tudtam kideríteni. Egy kitűnő anyagot állítottak össze, Bialistoki Egyetemről jöttek, és azt írják le, hogy közel 400 fajta modell van már a világban. Ők a különféle modellképzéseket írták le, összegyűjtötték az interneten, rendkívül szépen csoportosították. Egyébként itt teszem hozzá, hogy tulajdonképpen az ragadott meg, hogy ez a lengyel kormány támogatásával, talán állami támogatással, a Bialistok Egyetem az nem a legnagyobbak közé tartozik. De ott a fiatalok ösztöndíjjal egy ilyesfajta kutatáson vehettek részt. Hát nálunk egy szomorú ellenmondásként rögzítenem, hiszen én voltam az utolsó vezetője az úgynevezett urbanisztikai kutatócsoportnak, összesen négyen vagy öten dolgoztunk, amikor a csúcson volt, és ezt is 1995-ben megszüntették mm. az akadémia keretében, az akadémia részéről akadémiai támogatással dolgozott ez a kutatócsoport. Tehát nálunk mondjuk az ilyesfajta átfogó burbanisztikai kutatásoknak, amelyek nem szűken konkrétan egy-egy településre, egy-egy városra, netán Budapestre vonatkoznak, gyakorlatilag nincsen. Nincsen. Tehát egy intézményes kutatóbázisa ennek a tématerületnek Magyarországon nincs. Hát el egy kicsit. De mielőtt áttérünk a másik témába, hogy néhány taktust hallgassunk egy kis hallgassunk. Zenét, és utána Folytalsz. az utolsó 12-es pontot még megtárgyaljuk. Thank you. Nagyvárosi Dilemmák című urbanisztikai műhelybeszélgetésünket hallják. Vidor Ferenc ül itt velem. Ő a, ennek a műsornak a fő embere, a sztárja, ha szabad ezt mondani, a mai ma, de ő meg is alaposzt ezt. Már elnézést, hogy itt ő mellettem ilyeneket nem illik mondani valakinek a jelenlétében. De ezen a területen, az urbanisztikában én azt hiszem, hogy Magyarországon valóban ő, kiemelkedő helyet foglalsz el, és a leg... Most már lassan te vagy a nagy öreg, nem? Hát igen. <gül> <gül> nem jó öregnek lenni. Nem jó, de, de nekünk jó. A de lelken lelken lelken <gül> Olyan, hogy Más mondjam, összefüggésekben hozod ezt a témát, ami, ami ugye messze, távol visz minket a, a, a tégláktól és a beton áthívelésekről, meg az utakról, hiszen a város nem csak erről szól, hanem a benne lévő emberről, az egész világról. És ezeket az... a pontokat ugye szedtett pontokba ellentétes egységek, vagy egységben álló ellentétek, paradoxonokat tárgyalunk most, és még mielőtt a szakrális és a profán témájára, témájára rátérnénk, azért itt még beszélgetünk néhány percet a, a virtualitás és a realitás viszonyáról, illetve hogy ez tulajdonképpen a jövő városát milyen módon befolyásolja, hogy hogy szakítja szét a mostani korlátokat, vagy milyen nehézséget adhat még. Hát igen, az egyik, egyik nagy dilemma, illetve az egyik nagy, nem is dilemmának mondom, csak az egyik nagy probléma, hogy a technikai lehetőségek, ugye a virtualitás, az a, a lehetőségek, azok végeredményben nem akadályoznák meg azt, hogy valaki például Budapesten dolgozik, és a főnöke történetesen Berlinben, vagy New Yorkban, vagy Netán, Sydneyben vagy Kínában, vagy bárhol lehetne. Na most a technikai föltételek megvannak, tehát a virtuális beosztott és a virtuális főnök, már idézőjelben mondom a virtuális itt ebben az esetben, a képernyőn keresztül minden további nélkül érintkezhet. Na most ennek méreható, ha tetszik, urbanisztikai következményei lehetnének, vagyis az, hogy nem kell, hogy egy nagyváros kellős közepén legyen az én irodám, hanem lehetne bárhol, akár egy tanyán, vagy élhetek egy gyönyörű szép parkban, vagy netán hobbikén mezőgazdasággal is foglalkozhatnék, bemegyek az irodámba, és bekapcsolom a a, vagy rákapcsolok a képernyőre, és elkezdek nem csak csettelni, ugye a tetszés szerint válogatott e, témák szerinti ismerőseimmel, hanem közdem a főnökömmel, hogy a megadott feladatot elvégeztem, ő újabb megbízást ad, az lehet konkrét munka kidolgozása, vagy újabb kapcsolatok fölvétele. A lényeg az, hogy a virtuális kapcsolatrendszer technikailag, hogy úgy mondjam, lehetővé tenni a nagyvárosoknak, de általában akár a városoknak a fölbomlását. Tehát egész egyszerűen, ha tetszik, egy újfajta nem akarom, mert nem egészen fedi a szót, egy újfajta nomadizmus is, mert végeredményen a magammal vihetem ezt, beülhetek az autón, hát Amerikába terjedt el Igen. ez évekkel ezelőtt, egész más vonatkozásba és más szinten, hogy tetszés szerint járhatom a világot, és kapcsolatba lehetek azzal a munkahelyi főnökkel, mondjuk így kicsit szimplifikálva a dolgot, aki éppen, aki szintén vándorolhat, ha éppen, éppen kedve van. Na most az derült ki, hogy ez a téma ez előkerült a, a néhány év előtti szingapúri konferencián, amelynek a témája, ezt is már említettük korábban, de City of the 21st century, a 21. század városa volt, és a legtöbbje a résztvevőknek, tehát urbanisztikai tervezők és kutatók, azt mondták, és én is hajlok erre, vagy nagyjából nekem is ez a véleményem, hogy a városok és a nagyvárosok nem fognak megszűnni. Tudnik az embernek magának, az emberségéből következő alapvető igénye a szemtől szembe való találkozás, vagy tegyük hozzá is. És én úgy érzem, és úgy éreztük a legtöbb szakértővel együtt, hogy ennek ez dominánsabb, mint a virtualitás iránti igény. Tehát úgy tűnik, hogy lehet, hogy esetleg a városok lakossága valamelyest csökkenni fog. Nem csak ezért, hiszen jól tudjuk, Budapest lakossága is, már néhány, most már néhány százezerrel csökkent az 1980-as évek óta. Ennek legalábbis Budapest esetében nem, nem a virtualitás, tehát az előbb említett témák azok, hanem sok más oka van. Más városok lakossága is csökken. De maga az előbb említett alapvető igény, hogy szemtől szembe találkozzunk a, hát nem csak az emberi partnereinkkel, tehát családokkal, szeretőnkkel, ismerősökkel, és hadd ne soroljam tovább, de ugyanez vonatkozik a munkahelyi kapcsolatra is. Hát nyilvánvalóan egy személyzeti osztály vezetője, hogyha valakit fel akar venni, megnézheti azt a képernyőn is. De azért sokkal több és konkrétabb információkat, információt kap, ha, ha látja, ha látja Húgyan, és hallja, igen. és a hangját hallja, és a szemét látja, és a rezdüléseit is. És azt is látja, amit a kamera nem mutat. Pontosan. Tehát a metakommunikatív vonatkozásokat is. Most egy kicsit, ahogy erről nem. beszéltél, az ütött az eszembe, és ki tudja, lehet, hogy a spanyol viasz találom föl, de hát most ez nekem jutott eszembe, ezt szűrtem le. Ugye a város ugye az a találkozásról is szól ezek szerint Hogyne? a kommunikációról. Hogyne? de mennyire? Sőt. Hisz ha a kommunikációs technika szétrombolhatja a várost elvileg, vagy pont a kommunikációnak az igénye nem engedi szétrombolni, mint a Szingapúri konferenciának Igen. az eredménye mondja, ennek a lényege is a városnak a, a kommunikáció. Volt, vagy hát kommunikációs legyen. centrum is, minél nagyobb egy város, találkozó hely. És hely. módon az anonimitás. Igen. Most nem is jut eszembe egy sokennevű szakértő ír erről, az intim anonimitásról beszél. Nagyon-nagyon szellemes, megint egy paradoxon. Intim anonimitás, ami a városnak a lényege. Igen, És Igen. ezt nem fogjuk feladni. Azt Együtt vagyunk, de mégis függetlenek. Szóval nem ismerjük egymást Igen. egészen, de mégis van -e, összeköt összeköd bennünket egy... Anonim intimitás. Ezt, ezt. Ez titokban, vagy talán is anonim át is vezet minket a szakrálisba, hisz ez a Igen. kapcsolat, vagy, vagy a profán és a szakrálisnak is megvan ez a sajátos, legalábbis a szakrálisnak a számára mindenképpen találkozást jelent. Igen, én amikor gondolkodtam azon, hogy miről fogunk, ugye erről a szakrális és profán témáról beszélünk, akkor érdekes módon két embernek a neve, két nagy embernek a neve jutott az eszembe, az egyik Hanvas Béláé, a magyar Hanvas Béláé, és a másik a román vagy mondjuk egy román származás, hiszen az életének a gondolom aztán a nagyobbik részét Franciaországba értelem Mircea Eliade vagy Eliádenak nak a, a gondolatvilága. Hadd idézem, mit mond Hanvas Béla. Hanvas Béla azt mondja, hogy a város az átszellemült emberi közösség képe, mely közösség az isteni rendjében él. A város ezt a rendet, ezt a közös életet és ezt az átszelleműt létet fejezik ki, akár égi város, akár földi, írja Hanvas. Még egy másikat, máshelyt azt jegyezte meg, hogy a városban az anyagi és a földi erők hatalma háttérbe szorul. A város szent hely, melyet szent fal vesz körül, és a város az utcák kövezete az anyagi földről levágjon még egy, egy a, a Scientia Sacra című művében írja ezeket a gondolatokat, és azt is megjegyzi, hogy a város a közösség sokszólamúságának teljes Nekem Nagyon tetszett ez a sokszólamúság, mert valóban erről van szó, és nagyon szépen fejezi ki. És teszi azt, hogy az Ars Régia a királyi művészet, ha szám magyarra fordítanám, amely a város életét vezeti és fenntartja, ez is éppen olyan sokszólamú mint a lét, amelyet kormányoz. Na most én azt hiszem, hogy a gyakorlatban, a praxisban, hát nagyon-nagyon messze vagyunk. Tehát mondjuk ezek a vonások, a sokszólasságot azt éljük, vagy átéljük úgy, ahogy, de ezt az átszellemült emberi létet, ami, ami, ami alap, alapvető fontosságú, és majd hogy nem egzisztenciálisan kapcsolódik a városi léthez, ezt, ezt ilyen köznapi módon regisztráljuk. De hadd idézzem meg, és aztán utána beszélgessünk róla, <coughs> mit mond a másik, akit említettem, a Mircea Eliade, ő a profán világképről mondja, a városak lakóit övező és a kartéziánus a Décarty világkép eluralkodása ott a domináns szerepet játszó profán világképet vetette össze a tudat mélyére süllyedt szakrális igényeinkkel. Na most Éliade szerint a profán megragadásban szerinte a világ egy széttört univerzum darabjaiként jelenik meg, kisebb-nagyobb mértékben semleges helyszínek olyan amorf tömegeként, melyek közepette a társadalom emberei, a modern társadalom emberei ide-oda ingázással, mozgásaival csupán életét tengeti. Na most, voltak éppen mind a kettő azt fejezik ki, hogy a modern ember, mondjuk a 20. vagy lassan a 21. század embere, az nem veszi észre azokat a, azokat a mondjuk így, szakrális pillanatokat, vagy ha tetszik, szakrális helyszíneket is, amelyek a legcsekélyebb mértékben sem kö, kötelezően kötődnek egyik vagy bármelyik valláshoz. Bár, hadd tegyem hozzá, mondjuk a nagy történeti vallásoknak mindegyiknek van a... A, a világban való orientálódásunk szempontjából egy szimbolikus helyszín, Ugye a, a katolikusoknak, a római egyház, ugye Róma a, a, a szimbolikus centrum. Ugye a zsidóknak nem kérdéses, hogy Jeruzsálem a centrum. A templomk, a zsinagógák kelet felé fordulnak jelképesen. Ugyanez áll a Mohamedánoknál, hogy a Mekka felé fordulva imádkoznak. Tehát van egy képzeletbeli, hogy mondjam, egyszerre virtuális és mégis konkrétan megjelenő hely vagy helyszín, amelyiknek nagyon szerepe van a világban való, ahogy a, ahogy a helyünket elfoglaljuk a világban. <kül> Na most ehhez hozzátehetném most egyéni, a mi individuális életünkben is. Adódhatnak olyan helyszínek, amelyek, <kül> amelyeknek nagyobb a jelentősége, mint, mint más helyszíneknek. Ugye járunk, jártunk valahol a világban egy gyönyörű helyszínt, amely borzasztóan megragadott minket, és, és vissza-visszatélünk, vissza-vissza gondolunk erre. Vagy e ezek szélső esetben lehetnek negatívak, ahol valami tragikus esemény történt, de többnyire úgy érezzük, hogy ahol valami megmozdított, valami fölismerés jelentett, valami mélyebb fölismerést jelentett a számunkra. Úgyhogy az előbb arra utaltam a megvárt liget kapcsán, hogy ö, vannak olyan pillanatok, amikor az ember egy, egy másodpercre szinte a, a legalapvető paradoxon, egy kilép önmagából, tehát egyszerre, a, mint egy kapcsolatot teremt a világ mindenséggel, és ugyanakkor a paradoxon lényeg, a legigazibb önmagát fedezi föl. Tehát egyszerre, egyszerre oldódik föl a világban. <coughs> Hozzátehetném ezt, hogy a szakrális élmény amelyik nem áll ebben, ebből a szempontból nagyon távol a művészi élménytől, az valami olyan, a te jobban tudod ezt, hiszem többet foglalkoztál. Ez a buddhistáknak a szatori élménye, vagy a szamadi élménye, vagy hozzátehetném a jung, Carl Gustav jung beszélt az unió-misztika élményével. Tehát ilyen unió-misztika élmény, ugye, lehet szakrális élmény, művészi élmény, és kapcsolódhat, egy-egy helyhez. Igen. És még egy gondolatot jegyeznék meg, amely <coughs> megint csak Hanvas Béla nevéhez is fűződik, aki azt hiszem jóval korábban írta a le egyik munkájában, amit Heidegger is jóval, azt hiszem jóval később ugyancsak leírt, ugye németül, amik arról szól, hogy a hely szó, a hely, az nem, nem ugyanaz, mint hogy hozzáteszem valami tér vagy térség tehát a helynek van egy kitüntetett jelentősége. így értelmezik a helyet. Uh -huh. Vagy hozzátenném, hogy a magyar nyelvnek a varázsával a hely színt, de, de itt most csak magával ez, a Ezt talán lezik. a, a, a latinul jobban kív, nem? Vagy magyar ez mennyire képes ezt kihozni? A magyar nyelvben ugye a hely a hely az most ez a köznapi nyelvben. A de, Igen, de, de mondom, mind Heidegger, mind Hanvas Béla kiemeli a helynek tényleg ezt a, az adott esetben egy a, az általános a, a különféle térrel, térségekkel szembeni kiemelkedő az egyén számára vagy ám legyen nyithatom tovább, a társadalom számára rendkívüli jelentőségét. Hát ilyenek például, a tetszik most, most a társadalmi szempontból, akár Magyarországon is, a hősök tere a parlament előtti tér, ahol gyűléseket rendeznek, ahol van valami, nem, nem beszélve, a templom terekről. És még hadd sorolja, amelyik, na most, hogy kinek ez egyénileg mit jelent, azt nem lehet előre megszabni. Itt megjelenik az egyéni tradíció, sőt, hozzáteszem a társadalmi, és a nemzeti tradíció is az, hogy milyen ér mértékben jelenik meg szakrális hely színként. Na most még, még egyet tennék hozzá a, az idő kérdését, amiről Éliade uh, ír hosszabban. Ő beszél a profán időről és a szakrális időről is. Na most te annyit mond, ugye a profán idő az, hogy ránézünk a órára, ennyi és ennyi van, és, és az idő múlik. Na most a szakrális idő a hívő ember számára. Nem, most itt hozzáteszem, ugye megkülönböztetnék a formálisan vallásos és a valóban hívő ember között, amelyik nem egészen ugyanazt jelenti nyilvánvalóan. Ez most nem a megvallott vagy kinyílt, kinyílt hozzatot való jelenti, kívül. hanem a belső átélése. a belső átélése. Így. Na most a belsőleg átélt, a, a, a, a, akár a bibliai történetet átért hívő számára a karácsony, az lényegesen többet és messze mást jelent, mint a formális ajándékozásokat és a, a, a és sok mindennek a, a, a materiális tényekként hozzákapcsolódó ünnephez. Az ünnep az újra meg újra, mint egy megállítja az időt. Tehát egy, ö, ö, Eliade ezt mondja, egy körkörösen visszatérő idődimenzióban éli meg a hívő ember azt, azt ami akkor 10-20-50 vagy 2000 évvel ezelőtt történt. Tehát tulajdonképpen ez a gondolatsor az, ami a. Ez, ez a... a most csak egy pillanatra enged meg, hogy elmondjam, mert csak hogy, hogy megütött a gondolata, hogy, ahogy mondta. Csak végigképzelem, és csak ki szeretném fejezni én és, hogy tényleg, a, ha egy éven belül, ugye van egy ünnepkör, elindulunk az egyiktől, megyünk a másiktól, és mindegyik, ahogy halad előre az ember, átél bizonyos szakrális eseményeket, hangulatokat, nem? Megy a ö, ö, ö, karácsony, tudom én, húsvét, pünkör, stb. stb. Ezek, és ezek mindig mennek ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, aki így körbe megy, az az örökké valóságban van. Igen. Ezt akartam tulajdonképpen mondani. Igen. Igen. Tehát időtlen, időtlenné teszi az időt. A profán idő pedig Erre hadd mondjak megint egy élmény Tegnap beszélgettem valakivel, aki egy nagy válatnak A vezetője nemzetközi vállalat És azt mondja, hogy a legnagyobb probléma És az amerikaiak ennek már teljesen az őrültjeivé váltak Az, hogy ma a döntések az, A tőzsdei Elektronizálás következtében nem hogy ö, ö, Napok vagy hetek Távlatúak, hanem perc távlatúakká váltak tehát képesek néhány óra változás miatt ö, olyan nagy, nagyfokú döntéseket ö, hozni, vagy változtatni, amit normálisan az embernek ö, nem szabadna megtennie. Tehát ma percbe gondolkodnak a menedzserek. Igen. Percbe, meg órában. És amikor, egy, egy akceleráció van hihetetlenül fölgyorsú. Miközben a, a, a világ elvárása az az lenne, hogy generációkba gondolkozzál, sőt, évezeletekbe gondolkozzál, hisz az az, ami stabilitást fog adni. Ez a perc hajsza, ez tulajdonképpen kisúszik az ember kezéből. Így van, így van. Hadd, hiszem lassan közeledünk a befejezéshez, hát, hát múlik az idő. Ez a profán idő én, szerint mérve. Én a, mondjuk a, a, a város téma most már mondhatjuk klasszikusának tekinthető, hiszen hosszú életet élt 95 éves korában halt meg Louis Mumford, akinek kitűnő könyvei közül az egyik magyarul is megjelent a Városa Történelemben, de talán a legkitűnőbb ismerője és szakértője mindannak a gondolatvilágnak, amiről többek között mi is itt ennek a sorozatnak a keretében beszélünk. Én arra gondoltam, hogy a mai alkalommal zárószóként, mint egy hídverésként a profán városkép és a szakrális városkép között De azt mondanám el, amit ő a városa a Történelemben című kötetének a, befeje, a bevezető tanulmányában ír. Hadd idézzem ezt most befejezésünk. Mámford azt mondja, a város végső hivatása hogy a kozmikus és történelmi léptékű folyamatokban tudatos résztvevővé tegye az embert. A város a maga komplex és maradandó szerkezetével az ember azon képességének kibontakozását mozdítja elő, hogy ne csak értelmezze ezeket a folyamatokat, hanem aktívan, alakítóan részt is vegyen bennük. És így a város által színre vit minden dráma a lehető legnagyobb mértékben rendelkezzék, a tudatosság megvilágító ereje mellett, az elszánt célra törés mellett, szeretettel. Az élet valamennyi dimenziójának, bensőséges érzelmi kapcsolatok, észszerű kommunikáció, technikai jártosság és mindenekelőtt drámai megjelenítés révén való megsokszoradása, ez volt a város legfőbb pivatása a történelem folyamán. Alig, hanem ezek bizonyítják majd a város további is. Tulajdonképpen sok való ehhez nincs, de arról van szó, hogy a paradoxonokról beszéltünk, a ellentétes egységpárokról, ha csak materiális világunkban, és csak ezt éljük meg a városainkban, az csak egy egyoldalú, egy féloldalas világkép, amiben élünk. Nem lehet mindig szakrális principiumok mentén élni, de egyszer-egyszer észre kell vennünk, föl kell fedeznünk, hogy a várost, történelme során ez épp úgy működteti, és nélkülözten, és elhanyagolhatatlanul működteti, mint azok a materiális principiumok, amelyekkel nap, mint nap szembe találkozunk. Köszönjük a figyelmüket! Nagyvárosi Dilemmák című műsorunk két hét múlva jelentkezik. Vidor Ferencet hallották, és két hét múlva pedig hívunk... Reméljük, hogy el tudnak jönni. És fognak jönni. Én bízom benne, és egy komolyabb Vitát fogunk folytatni a urbanisztika kérdéseiről. Köszönjük a figyelmüket!